În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți cioși suntem, suntem într-o perioadă a numite numită Perioada Triodului, care se termină în brațul lui Ieri. Această perioadă a Triodului, vrea să ne pregătească, prin excelență, a păcăinței. De aceea, până în Duminica Florilor, o să auzim mereu această cântare sau trăine, ușile păcăinței deschide mie. Cine se -mi deschidă ușile pocăinței, și spre ce să merg prin aceste uși? Ca da un culoar? pe de El ne duce această perioadă a de Deodului, iubiți credincioși, prin aceste uși ale pocăinței, pentru că, după cum ne spun părinții Isecii, singura cale către Împărăția Lui Dumnezeu este pocăința. Orice care am căutat, pe orice drum am încercat să mergem către Împărăția Lui Dumnezeu, Vom da greș. De aceea, toți părinți bisecii care s-au învrednicit de Împărăția Lui Dumnezeu, au mers de această cale a păcăinței și prin aceste uși ale păcăinței. Ce este păcăința? Nu cred că... Am fi în mare dificultate să aflăm. Pentru că mereu auzim de pocăință, mereu predicăm despre pocăință, citim despre pocăință, gustăm uneori de pocăință. Și adesea aflăm că pocăința este întoarcerea de la trăitoria greșită, constatată că e greșită. Pentru că, dacă nu constatăm că e greșită, ne întrepățim și mergem mai departe pe ea, dar când constatăm că am greșit drumul nostru, atunci facem cotitura venită. Și această cotitură, în drumul vieții noastre, o identificăm ca păcăință. Păcăința o mai identificăm ca și un adică schimbarea minții. Cu toate acestea și alte definiții, dacă am dat, Nu cu părința. pentru că ne spune Pământului de Sofronie. Că și cei la, din alte religii au această formă a întoarcerii, această formă a schimbării din viața lor. Dar nu au păpăința. Și atei, cei care se dezic de orice divinitate, de orice zeu, de orice un final la cineva și la propriul eu, consideră că trebuie să facă unele schimbări în viață. Și pe bună dreptate, tot omul simte nevoia unei schimbări. Tot omul își dă seama uneori că a greșit drumul. Dar nu este aceasta neapărat o cocăință. Cocăința are ceva deosebit. Și această Evanghelie de astăzi vine să ne aducă un alt detaliu în lucrarea noastră de publiceastă de clădire a vieții pe această traitorie a păcăinței către părăția lui Dumnezeu. Am auzit în Evanghelie această pildă pe care Măritorul a spus o în vremea lui și cum avem noi obiceiul, că atunci când citim o poveste, când auzim o pildă, când, iată, vedem, sau cunoaștem un personaj, se poveste, povestește despre un personaj, avem obiceiul acesta de a ne identifica cu un personaj. Dacă sunt mai multe personaje, identificăm cu cel care are mai multe trăsături comune cu mine. Eu, am personaje mă identific cu el. Chiar dacă nu am însușirile lui, parcă aș vrea să le am. Ceea ce arată că în mine este această dorință de a fi ca acest personaj. Și avem trei personaje principale în această pildă spusă de Mătuitorul, este Tatăl și cei doi fii. Cu Tatăl puțin ne putem asemăna. În principal cei care avem fii, fiice, care suferim de această despărțire, fii, de fiii și de noastre, pentru că ei sunt depănați sufletește de noi și stăm, ca și acesta într-o așteptare, să se întoarcă să vină la dragă să păritească. Și doar atunci când ne gândim la acest tac, asociind cu acele cuvinte ale mântuitorului de Întărire, Noastră, care spun, fiți desăvârșiți spre Tatăl nostru, cel din cerul desăvârșit este, înțelegeți că, de fapt, această îndelungă așteptare a Tatălui Dragă de, de astăzi, nemărginitea dragoste, ce în îndelungă așteptare, este, de fapt, desăvârșirea. Și îl identificăm pe acest care e iubire desăvârșită. Nu încetează în a pe fiul, nu încetează în a iubi pe fiul, pe De ce? Pentru că desăvârșirea înseamnă un progres continuu. Un dinamism și o lucrare continuă la noi, în special, a iubirii, la Dumnezeu, a iubirii dumnezeiești. Și în fond, aceasta este desăvârșirea și aceasta este Sfinținia. Cu fiii cei doi din credincioși ne este mai ușor să ne asemănăm cu toți. Începem în a ne cu Fiul cel mic, dar asemărșim și terminăm asemănarea cu Fiul cel mare. De ce ne vine să ne asemănăm cu cerul pentru că trebuie în personajul acesta elemente comune din viața noastră. Și noi am primit avea de la Tatăl nostru atunci când am primit darle Sfântului Duh, ca să le păstrăm, să le înmoțim, să ne bucurăm de ele, pentru că darul Sfântului Sfânt au și bucurie, au și dragoste, au și bunătate. Și în relație cu ceilalți, ne dăm seama că dacă le avem acestea, suntem bogați. Dar, de multe ori în cele ce noi trebuie ne îndreptățim și ne facem noi, dreptatea noastră, pierzând și dragostea, pierzând și bunătatea, pierzut și și alte daruri. Și atunci ne dăm seama că suntem săraci. Am sărăcit. Nu mai avem încredere, <coughs> pe toți vedem răi. Toți parcă sunt împotriva noastră. Nu ne mai mărăim cu nimic. Nimic nu ne place, nimic nu ne mai convine. Toate ne nemulțumesc. Orice ar avea nimic nu este pe sufletul meu pe sufletul nostru, să ne hrănească sufletește. Și aici se vede iarăși un sănători de a vede. Acest tânăr s-a lipit de, unii, de unul din acel, acei locuitori și a fost trimis să slujească porcilor. Și dorea să se hrănească. Din ceea ce mâncau porcii, dar nu putea, nu-i da nimic, n-avea voie. Atâta sărăcie, era, n-avea voie, omul să guste nimic. Și pe bună dreptate, vedem că acest tânăl vrea să se hrănească din roșcove, din ceea ce mâncau dobitoacele. Dar cum se poate grâni sufletul cu ce este material? De aceea este setea aceasta sufletului. Nu se poate hrăni și pe toate le-ar socotii roșiove, întâi de toate, pentru că nu are voie să se hrănească din ele. Și în al doilea rând, pentru că cele materiale trăiesc din cele materiale, iar cele spirituale se hrănesc din cele spirituale. Dobitoacele care iată, n-au Suflet, se trănesc din cele materiale. Asta e viața lor. Am zice că și noi ne folosim de cele materiale să ne rămânim cu între Pentru că și noi suntem materiali. Dar nu suntem doar materiale ca dobitoacele. Ci suntem cu Suflet, cu Suflarea Dumnezeiasă. Iar această parte a noastră, Sufletul, se crenește numai din crana Dumnezeiască, din aceste dame, primite de la botez, de la nașterea noastră, această pungă a Harului, pe care noi am avut-o, dar am o Nu mai găsește omul această dragoste în țara străină. Și de aceea se întâmplă să ne simțim de multe ori străini lângă cei apropiați. Să ne simțim singuri în doi sau în trei sau în mijlocul a o sută sau 1000 de oameni. Și problema nu este din cauza lor, ci din cauza sărăcinimele. Nu mai pot să am nimic cu care să împătrășesc. Pentru că aici este hrana să Prin dălbire, prin dragoste, prin bunătate. Prin aceasta noi ne prânim sufletește. Nu prin afectare să ne se Și acest în, într-un moment al lui, după cum am văzut în Evanghelie, în până de pentru că atunci când suntem în mari lipsuri, vedere, că suntem încercați de fel pe de gânduri, care vor să ne împingă să se desnăveștem, de aceea spun că doar lucrurile desnăvârșirea. De atunci nu mai vedem ieșire. Nu mai vedem folos din tot ce am făcut. Atunci ne vin în minte toate lucrurile. Cele bune, ca să ne tristeze, că iată câte am pierdut, Cele rele, ca să fântim mai departe, să ne adâncim în starea noastră de rău. Toate partea vin în sufra noastră. Acest fiu din Evanghelie, Fiul risipitor care și-a risipit averea, era dornic să trăiască. Această dorință a vieții l-a făcut să se gândească cu nădejde la casa Tatălui. N-a fost surprins de remușcarea deznădejdii. Iată, nu mai am ce face acum, am risipit toată averea ce mă, încă o mă duc. Și zice, iată, slujitorii Tatălui meu, cei care sunt la senea mie, adică și eu am ajuns să fiu slujitor din viu trăiesc mult mai bine decât mine. Mă voi duce acolo. Dorința aceasta de viață, de a trăi mai bine, îl îndeamnă să meargă decât Tatăl. Sigur, cu această, nouă statură socială de sărat. Și merge pe Tatăl să-și ceară iertare pentru un palba pentru tot ce a pierdut și să-l să fie slujitor. Dar cum se întâlnește marea iubire a Tatălui cu pocăința și cu părerea de rău, cu regretul fiului. Acum se întâlnește oceanul cu râul. Râul tulburat vine să se verse într-un ocean al și se Cade pe grumani Tatălui și Tatălui pe grumajul fiului și îi zvorăsc lacrimi. de regăsire relativ de înviene. Și atunci își spune gândul pe care l-a avut de la început și dorința de a fi rob al Tatălui. Vedeți, Biserica de aceea folosește această numire și acest, această apelare a noastră rog, rogul lui Dumnezeu, roaba lui Dumnezeu. Pentru că noi ne identificăm cu acest fiu risipitor și îi Doamne, primești-mă ca pe un robat tău, ca pe un aratat tău. Nu ca pe fiu. Nu sunt vredic să mă numesc fiu. Am fost, dar ce am făcut? Am pierdut totul. Dar mie este mult mai bine dacă sunt în această sată de Tine. Și Tatăl, în iubirea lui, ștege păcatul, ștege greșeala. prin faptul că îl din nou în haine de fiu îi dă din nou încălțăminte îi dă iner al puterii nu doar face o spăț De aceea de joși atunci când ne simțim păcatul și mergem înaintea de Dumnezeu Simțim că este praznic. Simțim că este sărbătoare dintre noi. nostru. Mulți spun, parcă-mi vine să zbor. Și atunci înțelegem ce înseamnă acest cuvânt spus de Mântuitorul Mare bucurie se face în cer pentru toacerea unui păcătos. Dacă se face praznic și bucurie în cer, între Sfâjitorii Lui Dumnezeu, Mare preastă chestie și în sufletul celui care a fost primit și îmbrăcat din nou în haine halului. Și de această bucurie s-a bucurat toată casa. Însă Fiul cel Mare vine și El de la țară, era și El credincios Tatălui, dar sufletește tângea și el, oarecum prin concurență cu, fiul, cu fratele său, tot o despățire. Și vedem lucrul acesta pentru că îi reproșează Tatălui că n-a avut îngăduință, n-a avut dezligare să mănânce și el, măcar cu miedi, cu cine? Nu cu tatăl, cu prieten. Ceea ce arată că, de fapt, în sinea lui nu treabă, un prașturi fără de tatele. Și aici este, de fapt, ce, greceoși, novitatea în pocăințe de care am amintit. Că prașturi, sau mai bine zis, pocăința se împlinește când ea este raportată la Dumnezeu, când e raportată la Tatăl. Tatăl este cel care, cu iubirea lui părintească, Îmi cuprinde păcatele mele. Tatăl este Cel care a porucit să facă prazuri și face prazuri și inima noastră. Nu putem noi crea această bucurie, ci vine așa din zenit. Nu ne așteptăm și mai ales atunci când nu ne așteptăm. Iată, acest fiu, fiu cel mare, se aștepta și el la o răsplată. Pentru că a fost loial, a fost harnit, a fost ascultător virtuți de fapt, însă toate acestea urmăreau altceva. Nu erau într-un totul cuprinse de iubirea față de Tatăl și dăruinte Tatălui. ce erau într-o concurență. Și de ce spun că noi începem cu Fiul cel mic și terminăm cu Fiul cel mare al pentru că în momentele noastre de pocăință, ne vine să plângem capiul Celui Sfântor. și Dumnezeu ne primește, Dar rămânând o vreme în casa Tatălui, nu mai simțim aceeași bucurie. Nu mai simțim același vreau. de deci, Tatăl îi spune și celui mare, toate ale mele sunt ale tale. Deci puteai ori de să te bucuri de ele, ori când și aici este pierderea noastră. De vreme ce noi am fost primiți, îmbrăcați și puși din nou în haina Harului, o ne nu suntem atenți la ea și din nou pierdem. Sau nu putem gusta, de fapt, din bucuria Părinței, din prazul care ne se gătește. Părinții bisericii spun că Harul Lui Dumnezeu, în noi, aduce această măturie. Că Dumnezeu ne-a Că suntem din nou puși în stare de fi. Zi. Că zice Apotul lui doar în Duhul Sfânt putem spune Ava Părinte. Fără Duhul Sfânt, nu putem să spunem Ava Părinte. E de această măturie. Dar noi, prin fartele noastre, prin bugetările noastre, tot Rup ne vedem. Iar dacă ne vedem tot rob iubesc atunci să rămânem în starea aceasta de întâlnire a fiului rob cu tatăl. Căci această stare ne ține mereu în această stare ne ține mereu în legătură cu Tatăl și nu ne vom răci, că iată, am împlinit toate, am fost ascultător, am fost credincios. Pentru că prin această atitudine a Fiului Cel Mare, riscăm să nu intrăm și noi la această, la această bucurie, la acest prazut pe care Dumnezeu îl gătește, în biserică, prin tot ceea ce ne-a rânduit, ca să ne aducă în părtășirea de Harul Dumnezeu. Așadar, iubiți negrucioși, pășim spre viere pe acest drum al fiorului, al postului care ne stă în față, să avem în vedere această nevoie de a fi în comuniune cu Dumnezeu, această nevoie de a ne întoarce mereu către Dumnezeu când ne dăm seama, când conștientizăm că, iată, drumul nostru nu este către înviere și această stare dorită de brățișat și de iertare de la Dumnezeu Tatăl. Să nu rămânem doar cu regretul, să nu rămânem doar cu părerea de rău, să nu rămânem doar cu intenția de a ne schimba și pe toate acestea să le punem înainte de Dumnezeu prin pocăința noastră, din fiecare zi. Și atunci, nădătruind pe Dumnezeu, ne va face prastru. Și prastru acesta îl vom privusta încă de aici. De ce? Pentru că tot în cuvântul Scripturii aflăm că împărăția neîncă de se gustă încă de aici pe Pământ. Amin. Să vă